Щом помислиш и си в реалността. В началото на януари брат Х. покани учителя и няколко братя и сестри на братска вечеря. Това бе през времето на Втората световна война и се отвори разговор, предимно за положението в света. Учителя каза следното. Този, който извайва статуята на всякъде дяла, за да изкара една красива форма. Ще се отвори път на новото учение. Съвременните хора приличат на снега. Снегът се настанява. Казва, това е моя територия и никой не може да го помести. Но дойде ли пролетта, Набързо, го изгонват. Шестата раса идва вече. Тя ще превърже раните на бялата раса и ще й покаже, че има друг път. Ще й каже, милиони хора се избиват, страмота е вече. Сега е завършването на една стара епоха. Ликвидиране на кармата и непременно ще стане сближаване между народите. Ако един ден погледнете, ще видите, че в света се води една война. Около всеки човек се търкалят 10, 15, 20 топки, черни и светли. И най после светлата топка поглъща черната. Дясната страна на човека е всякога светла, а лявата е по-тъмна. Тъмните сили са майстори да причиняват страдания. Каква борба е имало в Христа, за да излезе кръв от порите му? В човечеството става цял вътрешен преврат. И в Англия, и в Германия и навсякъде у хората става осъзнаване. Мълчат си, но става тази промяна. Не е далече хубавата епоха, която иде. Сега хората трябва да дигнат новото знаме на любов. Малки момичета седят и си приказват за своите куклички. Но когато пораснат, Казват, че вече не ги интересуват и минават в реалността. Сега сме в един преходен период. От преоценката на духовното в религиите се минава към реалността. Къде е реалността в една ябълка? Не в месестата част стои същността, но в семката, която може да повтори ябълката. Новите хора трябва да правят новите работи и да оставят старите хора да си правят своите стари работи. Християнският свят е Иерусалим, който е обседен и понеже Христа го разпъват, то пак един ще се отрече. Това, което смущава хората е, че англичаните мислят като англичани, русите като руси, германците като германци. Да престанат да мислят за себе си, а да се осъзнаят като удове на човечеството. Самостоятелно народите не могат да живеят. Национализмът трябва да мине в една степен по-високо. Пасивното съпротивление на Ганди е хубаво. Нищо не може да го накара да отида на война. Желанието у народите да воюват може да се спре моментално. А е и наближава моментът на отвращение у народите към войната. Като дойде това отвращение, тогава всички ще се споразумеят и ще кажат, няма защо да ни управляват тези глупави хора. У хората ще престане желанието да се бият. Войната е едно патологично състояние. В Америка, понеже са се събрали много народи и кръвта им се е смесила, образувало се нещо ново. Някога човечеството много е страдало от черните, които са били много жестоки господари, и спадението на човечеството тази раса е почерняла. Германците са твърде активен народ, и са поставени при много неблагоприятни условия, за да се развият. Но ако се намират при хубави условия, божественото от тях няма да се развие. Сегашните управници са на хлъзгава почва. Те не разбират закона. Не могат да се върнат назад и нямат сила за това. Като дойде човек вън от реалността, чувства нещо празно. Щом помислиш и си в реалността, тогава нещата стават. Във всеки човек има нещо хубаво, но трябва да знаеш как да го бутнеш.